بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد حتى ترضا ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلي وسلم على شرف انيا مسلين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مليان بالكونسول دورشير تشاس što se već raz nalazi među vas, između moje vraće i sestre u uslama, i tema moga večer živ oblačan će biti jedinstvo muslimana. Dara, vraću i sestri uslama, zaista je jedinstvo muslimana jedan najveći i najznačijih temelja u našoj veli islama. A to je jedinstvo srca jedinstvo mišljenja, jedinstvo delovanja, međusobnog zastupanja, međusobnog pomaganja međusobne ljubavi. I zato nalazimo projne koranske ajete i urodestvene hadise poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koje nam da budemo jedinstveni. I sa druge strane nam zavrnjuje da se cijepamo I zaista bi svaki Kur'anski ajat i hadis poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji u sebi sadrži narednu zajednijstvo ili zabranjuje da se cijepamo bi od dovoljan. Međutim, drago vam reču kada ova stvar bila velika u islamu, mi nalazimo Kur'anske ajate i hadise poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji u sebi sadrže i naredbu, a isto tako i zabrame. I ne je u eno vakon kakvom vremenu se kur'anski ajati i hadise poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam spomenu na ovu temu, međutim mi ćemo se dotaknuti najvažnije. Pa tako uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala, u surah Ali Imran. U sto tećem ayetum, unama dvoru poznatum ayetum, zvišani Allah Jalla Jalalu kajem, wa atasimu bi habli Llahi jami'an, wa la teferrakum. Isu sevi izza edno, išoslo, držete Allahovu rujata, inemo intesara zili ni'amati. Wa akkuru ni'mata Allahi idh kuntum aada'an faelafa baina kulubikum fa asbachtum bini'amati ikwana wakuntum ala shafa kufaratin minal naari fa ankadakun minha katharika yubayhinu Allah lakum ayatih ila'l-lakum tahta dhudun isedita sa allahu wa iblagu dhati kada I nakon toga je sjedinio vaša srca. I samo radi Allahove milosti i njegove blagodati vi ste postali vraća i bili ste na imici džehennemske vatre. I on vas je spasio i tako vam on svoje ajete kako bi ustrajali na obuti. Drago vam raču, islamski učenjanci komentatori pemenitul qur'ana kada govere o termino allah o uge spominurasi ci te termine a kažu detto vera islam ili detto gemat osimana ili detto pemeniti qur'an ili detto ugovor poco da je uzvišenom Allahu Đelešanovu i mi vidimo da tu nema opređnosti između tih mišljenja, već da jedni drugi pod i u I svima nama je dobro poznato da se svako uže sastoji od niza blakana i kao tako im čine jednu cijelinu i imaju svoju snaku. I tako bi isto u njim Trebali biti kao jednog laknog. I da činimo jednu zajednicu koja će imati snagu, a iza čije će stajati snaga s nazvom uzvišenja Allah redim, I isto tako, uzvišenim Allah جد narečuje da se držimo jedinog njegovog ispravnog puta, a to su njegovi propisi. I to tako nam zabranjujemo, da slijedimo drugi pute. I ule, koliko i budemo slijedili, oni će nas odvrti na stankruticu. I to je Allahova oporu ka nama, kako bi se pojbojali. A kazi Allah, tabaraka wa ta'ala, wa ena hada sirati mustaqimam fattabium, wa la tatabium suhle fataferraka bikuman sabili, ذَٰلِكُمْ وَسْرَاكُمْ بِهِ لَعْتَكُمْ تَتَّكُمْ I to je moj jedini iskanlji put, da ga slijedite. I ne mojete slijediti drugi puteve da uzduvete u zahodu, to je Allahu At-Babarak ve Ta'ala oporuka vas ijet kako bi se ne vidimo Isto tako, uzvišen je Allahđe dešanu nam zagranjuje da oponašamo one koji su se pocijepali ovjer I isto tako dhe isliyedimo Pa kaj je uzvišeni Allah jene jelaluhum jel, Wa la takounu ka alledhin teferaku wa akhtalafu min ba'di man ja'e'humul behinat Wa ula'ika lahum adha'bun adhi I nevme um, da budi teqavani Koy se pocije palim ila zjedinilim Na konštosu im došli jasni do kasi koji u osnovi trebaju da izazovu konjha redi isto izajista nima pripada velika Allahu wa kazna i isto tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže wala takounu min al mushrike min aladzine faraku dinehu wa kaanu shi'an kullu hizbin bima redihim farikon i nemo tabitio doni koji uzvišenom Allaho tabaraka ve ta'ala i pisuju sudruga, koji su pocijepali svoju vjeru in koji se podijeli razlažite skupa, skupa, skupine i svaka skupina je zadovoljna sa onim što se nalazi kod njega. isto tako našem poslaniku Muhammedu s.a.w. Allah teborekava ta'ala naređuje da se odrekne od oni koji su podijeli svoju vjeru. Pa kaže Allah tebareka wa ta'ala Inna vladine ferreku dinevom Wa kanu ši'am Leste min mufišeji Oni koji su pocijepali svoju vjeru I postali su Sehte grupacije I sa njima ništa nema I nakon toga uzvišeni Allah tebareka wa ta'ala Če ih obavijestiti O onome što su radili Isto tako dragama mračom i sestrem. Nošto je Alisa poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Bogorovo drugi. Potako videži imame sa i Ibn Hibban al-Bais selemo. Od tamo i to sahabijem ibn Suh al-Ashjajam de apostanik Muhammed sallallahu anyway. rekao Zaista je Allahu atebareke ve taala rukam onako kako je mu prići sa džemaatnje. I zasigura da će on takav džemaat i pomoći doka šejtan sa onim koji ostavi džemaat. Ono postaje i prijatelj. On ga prati i zasigura da će ga taj šejtan odvesti u zabludu. I isto tako bi syn u uveženog učenjaka Ahmed ibn Hanbala nebo syn Abdullah i isto tako bejhaki da je poslannik Muhammed s.a.v. rekao en jemaat u rahmet vel furkat u adab zaista je u jemaat rahmet odnosno jemaat je rahmeta uzvišenog Allaha tabaraka v.t.a i to je jedini put koji vodi do toga rahmeta. A zaista je cijepan, je razilaženjem i put koji vodi do Allahove te verke ve ta'ala kazne. I isto tako kod Benetija se nalazi gdje poslani Muhammed s.a.v. rekao et džemaatu berke zaista se u džemaatu nalazi beričet. Nalazi se svako dobro i zato mi kao muslimani trebamo se podržavati džemaata sam obi pridobili milosluženom Allah te bareke ve taala i nego bereket. Isto tako draga maverču. I vjeruje ima musliman pet meto sahabije buhorere da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao zaista uzvišeni Allah je dešao i zadovoljan sa tri stvari koji se nalaze pod vas. A to je da samo njega obožavate i da mu ne pripisujete sudruga i da se čusto držite njegova užeta i da se ne rezidenjavate i on vam mrzim rekla kazala mnoštvo pitanja i da uprogoštavate svoj imetak. Zasigurno da on nas svako želi da bude u dženetu. I to ne u bilo kojim dijelu dženeta već da bude u najboljem njegovom dijelu i u najzlišenijem u strpenima dženneta, pa je tako poslanik Muhammed veselima, rekao, ona od vas koji želi ili koji voli da stanuje u najvišim strpenima dženneta ili u najbolim dijelima dženneta treba da se približa, treba da se predržava džemata. Međutim, nama mora biti jasno da cilj jedinstva muslimana nije jedinstvo tijela ili fizičko jedinstvo. Da se mi nalazimo jedan pored drugoga, da se vidjamo i da ulazimo. ne. Cilj jedinstva, draga vam rećo, je međusobno podpomaganje, međusobno voljenje, međusobno solidarisanje, pa je tako poslani Isra da lava ve sebe nabu niis primjeram koji opisuju stanje mu'mina jedni prema drugima. Pa tako rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao hadisom koji je bileži Imam Buhari, Muslim, Ajis, Permenov, Permetov Sahabe Muosa da poslanici sallallahu alejhi ve sellem rekao inal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashutu wa tshabaka as-sab'a će poslanih sallallahu alejhi ve sellem. Mu'mini su kao građevina. Ili mu'min prema mu'minu je kao građevina. Jedan drugog pod I nakon toga poslanih sallallahu alejhi ve sellem da bi dočarao ostanje između cigle koje čini građevinu i isto tako kako bi dočarao ostane između mu'mina one ispreplete usvoje brste i nama je dobro poznato da u svakoj građevini sigla se nastali na ciglu i isto tako da veočavaju jedno drugu i tako bi drago vam račio, muslimani trebali da se nakon oslanjena na uzvišenog laha te vareke veteana na druge oslanjena i da se podpomažu i da tako izgrađuju jednu jaku zajednicu koja će biti ko građevina i da se obistini onima poređenje posanika sallallahu alaihi wa sallam kaj izpleo u svoje prste. Isto tako, dragova braća i sestre, bilježi iman muslim hadis od pametov sahabije Nuhmana i Bešira te posaniji sallallahu alaihi wa sallam rekao metalu mu'minine fi tavaduhim watarahumihim wataraantufihim metalu deset Kaže primjer mumina. U njihovoj međusobnoj ljubavi, međusobnoj samilosti, međusobnom saočećanju je kao primjer tijela. Kada oboli jedan dio tijela, svi ostali dijelovi tijela se solidarišu sa tijim objelim tako što tijelo ili što osoba ne može da spava i pogodi ga temperatura. Isto tako odrema Vraću i sestre, muslimani bi trebali da činje jednu zajednicu kao što svi organi činje jednu zajednicu. I kada se desi jednom od naše neki vraća i nekih problem, da svi ostali se sa njim soldarišu kao što se soldariš je oborili organ, pa čovjek ne može da spava i isto tako ga pogađa temperatura. I nama isto dobro, draga vam rešao, u različitim ibadetima nalazimo da uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala odnaže nije jedinstvo. A tako putem namaza, putem zakijata, putem hađa, putem posta mi uviđamo da muslimani moraju biti jedisti i da moraju biti u džematu. I zato poslani sallallahu alihi wasallam u različitim hadisima je pojasnio da je namaz u džematu vredniji za 27 puta od namaza u počini. I pored toga što čovjek, ako bodo će u veliku nagradu, isto tako namazima svoju vrijednost, a to je da vidimo svoga vrata muslimana, da se sa njim posalamimo, da se upitamo za zdravlje i da na taj način ojačavamo naše pratske otase. Isto tako zeklijat ojačava jedinstvo muslimana i njubu snagu, pa kada mog koj me obuzve je uzvičen, Allah te bareke ve taala dovimenta miso i dade vratu siromahu, pravo da ne je Rome Abramtusiromaho pravo za sigurno naše svoje jačati veze isto tako rad osjećaje nisu muslimana i na nivo snago i do izražaja dolazi to muslimansko jedinstvo hađu i solidarnost i podpomaganje I zasiguro da to znaju oni koji su bili potršćeni sa tom velikom faridu, tomu islamu. I nakon, dragova većo. Iako smo govorili o edistu, njegove vrijednosti, mi moramo znati da je edisto i islamski džeman mora biti izgrađen na Koranu i prasilo za neka Muhammeda sallallahu alaihi wa sallamu. I ukoliko se desi da se raziđemo, da propis i presuda pripada uzvišenom Allahu Tebareke wa Ta'ala, kako to rekao naš gospodar, jelda jeladuhum, ja a yuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasule va uli amri minkum. Ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu Tebareke wa Ta'ala i njegovom rasulom, i oni vama koji su nadređeni. I isto tako, intená zatum vi šehin ferudtu il Allahhi ve soliji i ukoliko se raziđete u bilo čemu vi se vratite uzvišem Allahu te vaeke vete ala onu o njegovi kriziji i vrati se bo san niko selah voli ve se njegovom sunnetu inkon to momin ukoliko ste vi mu'mini i nakon toga uzviššenje Allah te vake vete ala pojasnijom, fajdu i koris to povrat uzvišenom Allahu dželleşanu njegovom poslaniku pa kaže in kuntum tum min rabbillahi vel yawmil akhir zalika koliko ste vi muğmini vjerujete uzvišenom Allah te bada ka sudni dan kada će sve stati to je za vas gonje isto tako i Marija kuzal šeš i još na kraju dragom vračao kao što vidite vaša braća iz Hejre su stavili svoj postep a to je listanski časopis Pass you of there znači došla do mene jedan papir I isto tako vaša vraća iz ovog žemata se nalazi je dolaz da vam vraćam na poznato da istanski časopis izlazi u Holandiji i da on počuo da izlazi oko 2003. godine u obliku jednog buletena i da je sada znači 2013 godine izozitao jedan rije pisavski projekat a neko je 10 stranica i za sigurno da je taj projekat jedan u njemu radi naša vraća Dajja i trode se da odgrade najvažnije teme islama. I to je znači projekta koji se radi u Izvišenog Allah Te Vareka Veta'ala i ta vraća ne uzme nikakvu nakladu za svoj rad. I sigurno da će svako u u njemu naći za sebe nešto će moći uporistiti, a okoliko ne nađe nešto za sebe može da to pogoda posluži kao sredstvo za davu Izvišenog Allah Te Vareka Veta'ala da kupi određeni broj novina i da ih podijelim. I tako, ako volga na kojih budi ste zanimao za taj islamski časopis i druge je pretao džemanta, da se braći obrati. Ja molim muzvišeno da vlata tebara kebetana, da vas upolutno naljadim što ste odvojili svoje vrijeme i što se došli da prisustvujete ovom bar okupu. ja molim uzvišenog Allaha dželle da okupi naša srca i da nakon okupi u japu zajednicu i da budemo u istinosti imani i istini srca i da se među sobom pomažimo i tolerišemo akul tabe wastaba liha binu wa magfirah